Stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as it be if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night. Don't no, say good morning. Good morning. Rainbows, Rainbows are shining through. Good morning. good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenas dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno and oh, to you është një me arraset e ralla, kur të da të gjoshë ato Më mëgjesit Më mëgjesit Më se këllë ardhur në krybin e mëgjesit Unë jam blendit u bashkë me jeri Më mëgjesit gjitha është Altini Olta Dhe Lori Olta, se shkëtu 1, 2, 3 Se të gjohi Që të kam dodo? Sa pëtash? Ka sabotarë, shmishdash... <laughs> se <Si> filmjave... <laughs> po, mirë, okej... Okay, um, është e hën, ja ku iku dhe fundjava, në kjo është e në fundjavë, kam përshimin unë e mirë, këshu po të marrë nga në emotit... E mratë... Po, se mm. njështë kam pasur mundësin që dalin të... Shë shpeso t'jenin qikë më të relaksuar, sot... Kërë rikë thejet... Rutina... <laughs> po kur ka diell përballohet me kollaj kështu është kjo është e rëndësishme po apo semë neve të gjithë diellor kështu si si tiva apo jo a insulto një dy ti mund të bashkushë me një më thash më një kod binar e ke përshtysh 1 2 2 2 1 1 1 3 ehm çfarë tjerë kemi kemi gjëra as në programisht dashur do të flasim pak për ta ndodhi rreth e rrotull nesh kuice lojra Gjithë ato gjëra janë mm. të pranishme, tingulli misterioz, zëri misterioz. E ku ti unë vë lloj gjërash, domethënë. Në klubin e mëqesit, edhe për sot e hapim zyrtarisht. Atëre, dy okay. si robotin sesa ashtu. Wow. <laughs> Sa vjen <Kësaville>, do <duot>, të, <laughs> do të ngrej më lart. Kemi mbas pak. Ora 7:02 minuta.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 Një disorës 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në Klab FM, në një 100.4. Dhe tani, kalendari historik me jerin, në klubin e mëngjesit. Në vitin 1858, William Vandenburg dhe James Harvey fituan patentën për tavolinën e hekurosjes. Në vitin 1883, u publikua për her të parë Ladies Home Journal. Në vitin 1883, u publikua për her të parë Ladies Home Journal. Në vitin 1914 u b fluturimi i parë me aeroplan midis Los Angeles dhe San Franciscos. Në vitin 1918, Lituania shpalli pavarësinë e saj. Në vitin 1937, Wallace Carothers fitoi patentën për nailonin. Në vitin 1941, erdhi në jetë Kim Jong-il, prijës komunisti korez veriore. Në vitin 1946 u testua në Connecticut helikopteri i parë. Në vitin 1959, Fidel Castro bëhet krujë minister i Kubës pasi presidentin Fulgencio Batista u rëzua nga froni më një janar. Në vitin 1971, Aretha Franklin ndzori në tre kongën Spanish Harlem. Në vitin 2005, pak të ngohja globale i Kiotos hyri në fuqin në i 120 kombë. This is Club FM 100.4 mirëdashuri ju përshëndesim ju. Uramit fantastik. Unë mblendhitu bashkënjeri me Martin Molten edhe Lorin si zgjidhë. Ktu në KlabeFem në 104 edhe në ekranin e Klap TV-s, ndërkohë që Jeri ka dhënë një shprehje frymëzuese për ditën sot si e sotme siç është bërë traditë të zakon. Ktu në KlabeFem në 104, dëgojmë e, e dim se ngakush është sot Jeri. Albert Einstein. Okej, okay, Einstein oh. pra i famshëm. Mm. Okej. Okay. Go Jeri. Kujdes kur ndihmoni dikë. Kufiri midis të jeni të dobishëm dhe të jeni të përdorur është shpesh i padukshëm. Mm, ai. Mi e dobishëm? Ah, po e përdorur. Është shumë i padukshëm kufiri midis dyra. Si pas... Po pa, është një është shumë shumë dhe, a, se, mund të jemi vetë njëkohësisht, po? Po, po. A jeni? Zë diçka më gjarë aty. Ai mund të duket folur për një eksperiencë personale, ndoshta. Po, për është ndjeri i përdorur. Mund të jetë ndjeri i përdorur për shkak të një momentit këtu atë. Duhet jesh edhe në atë. Duhet Se josesë ndihesh i përdorur, po ndonjëherë nuk e kupton edhe se jo, të përdorim. Jo, po është vërtet. Pra. Po dhe ti përdor të tjerat. Absolutisht, është e në një, një, një, një marrëdhënie po. e dyanshme. Po, është shumëanshme. Madje mund tuash. A mund t'djojm you somebody nga Kings, Kings, of of Kings of Leon, Leon? me shërt me një ide për përdorur të dikujt për shkakun që mund t'ilustroj ashtu. Po e rëndësishmë është i përdorin për mirë. Okej, okay. edhe një tjetër tani, përsëritësi siç është tradita. Kujdes kur ndihmoni dikë. Koferi midisë jeni të dobishëm dhe të jeni të përdorur është shpesh i padukshëm. Të çënit apo jo? Mhm. Mi e kusht. Djejem you somebody King's of Leon tani inkludim mësuesit miqdashun e ju përshëndesim, ju urojim ditë fantastike. Mendova që është është e mirë për për mëjesin e të hënës, si melodi këp. Oh oh oh. Tere tere. O-o-o-o-o-o-o-o-o! Sushka naga? Sushka naga? Menosje... Paj naga? No dude I feel somebody here You know dude I feel somebody you know here Someone like you së nod 7:20 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Po mirë se vini në programin e dashur. Ju përshëndesim. Është është klubi i mëngjesit këtë shikoj, është ata të lutem bëj pak parashikimin e motit tani se, dhe nëse mund ta nxjerrësh pak atë atë uh, fashion uh, me DA që është e gjitha e, e gjitha me DI është gjithë java që vjen. Edhe ka një rresht me DI. Ditët, tyre, jetëm, në fund ditës, secila prej tyre shfaq vetëm gjëra të tjera. Kjo, un jam duke shjuar shumë këtu, nuk e di se se sa pa shëhon ju, por të paktën ëh, për ne është um, më kurrë. Sigur po fahemi kështu. Si e bakt? Sigur po na ikën pa këtë lavdë. Ja ku ikën. Atyre. Çfarë parashikohet për sot dhe si do të jetë në vazhdim? Olta, olta e motit. Patjetër që sot do kemi vetëm diell, oh, të dhëta të mëdha. Tam. Më sonë, ëh, edhe gjatë gjithë javës deri nga e mërkura që vjen. Oh, deri nga e mërkura, nga mërkura që vjen. Mm. Mm. Jo kësajave. Jo kësajave, jo. E jamos ma tan. Jo për 3 ditë më. Thjesht vetëm kohë e mirë. Vetëm kohë e mirë. Të lumtë goja. Po kjo është. <laughs> Temperatura wow. në moment është 2 gradë Celsius. Okay. Wow. Sot <laughs> sheme super. Shkëlqyeshëm. Faleminderit Olta, ju ku e morët vesh miqtash. Ku e mirë për ditën sot? Me temperatura është 2 gradë Celsius në këtë momentet, diell. Maksimala do jet 17. 17. Gëza mirë. Do në plazh. Nga dreka nga dreka rritet. Kjo ka ka lezet shumë. Okej. Okay, mirë, ëhm. Um, po më ndoja tani uh, për uh, për disa nga gjërat që duam që të flasim sot në klubin e mëqyesit dhe nuk e di po janë disa disa ngjarje që mund ndodhin kështu një herësh. E para për shembull është kjo që është bërë, është bërë tem shumë e madhe, nuk e di se sa ai keni ndiegur, por çështja uh, e em parkime. parkimeve. Në parkimeve, mm -hmm. po. Në parkimeve, po. Parkimeve thonë, tani unë një gjë nuk e di, u mor vendimi për këtë ja. apo kam mbetur se kam thënë kështu si me fundjavë. Është hedhur si ide. Është ja, ja. speciale. Ja, ja. Nuk është marrë. Sigur do votoj, por që nuk votuar. Ishte ishte kjo një gjë, e kuptoni? Po për këtë dënte më sapo. Jo, për të votuar nuk është votuar. Kurse fjalët janë që të bëj bëi fjalë për dy parkinge. Për parkimin që ishte rreth poshtë pallateve, edhe parkimin pse? Atë që poshtë pallateve nuk ka mundësi. Atë parkimin që të, jo, nuk mendoj që që shkon deri aty. Se në se Tiranë ka 23000 parkinge, duhet, ose vend parkime, duhet të themi. A do bëhet fjal për një pjesë të këtyre, 7000 kusur. Jo, Irgjitha. as 8000. Mm -hmm. Ka, kam kam përshtypjen unë mund të kemi gabuar tani se informacionin e kam kështu të shpërndar, por ë, kështu që un jam që të bëhet. Un ja. jam që të bëhet për veten. Do të thënë që të bëhet parkimi në ca zonë, jo në gjithë Tiranën sigurisht, por në këto të qendrës të bëhet por. me para. Si ashteqit. Aktualisht është, nëse di është në, në bulevard domethënë bulevard po mbuzar, për, të mërë, të po, po duhet bëhet me me sahat po bra dhe kjo, sahat kjo është edhe duhen domethënë sepse me me këta sahatë ajo gjëja është e garantuar se ti ke një pjesë për shkakun këtu që s'është bër po. ku ti e ke me me me kuti Me me arnar, arnar, arnar. E zëri i Markan po, narmë narmë, narmë, narmë, po. Narmë. i mer i mer di kush lekët atë. Ka dalë zoti tokës me bagazh. Pra, ato para, por por ato para mund të shërbejnë për për të bërë parqe, për të bërë uh, shkolla, për të lyer vizat e bardha, po? për ndërtuar një korsi biçiklete. Sigurisht. E kupton? Për të, ku diun tani, më shumë qelburim, për të mbjellë më shumë pemë, qytet për çfarë ka nevojë, Tirana sot. Kjo nuk mendoj që ka nevojë për ndonjë gjë doktoratur që ta kupton njeriu, mm -hmm. edhe më i thjeshti, edhe edhe më më i komplikuar i tipave, mendoj që e kupton se çfarë ka nevojë qyteti, për këto që për ajër më të pastër për shemb. Tiranë ne flasim vazhdimisht që cilësia e ajrit është shumë e keqe. Dhe një mënyrë për shembull, edhe për ta reduktuar këtë, është që ti e bën parkimin me para. Që njerëzit mos ndje rin makinat kote na si koti, po themi, por tu jepet një nxitje që të shkojnë Es përdoren 1000 tetë. Duke i përdor, po ama kjo është çështja që që bashkia mundi mbledh i vetë varëmir këto para. Është shumë e kollajt. Nuk kërkon ndonjë investim, kusht e di se çfarë. Ti investon për sahatët, i vendos sahatët dhe pastaj ke një grup njerëzish që merren me këtë punë, që mbledhin të ardhurat. Mm -hmm. Dhe ti nuk i ndan me kërkon, por i çon, siç po thoshin për kursi biçikletash, për shkolla më të mira. Për ku do i mundani? Për parqe të ndryshme? Për po për parqe të ndryshme, po duam për, për, për qendra kulturore, për rrinë, për çdo gjë që naçi flitet, për transport publik, mm -hmm. më të mirë që ka nevojë, që ka për shumë nevojë në këtë qytet. Po, po prandaj është bashkia, pra që përmirësoj jetën në këtë qytet. Ndryshe pastaj s'ka farenë nevojë të ketë bashki. As mm -hmm. qeveri, kjo është e njëjta gjë, kjo aplikohet për gjithë shtetin, prandaj ka shtet që ta bëj jetën në këtë vend më të mirë. Në çonse funksionin që ta bëj jetën në këtë vend më të vështirë. A serio, është komplet me kokpost. E gjithë koncepti. Që sjëë. Këu mund të bëhet? Unë jam pro që të bëhet. Të jërnë pagesë. Pagesa të shkojnë në buxhetin e Paget... qytetit. Janë Paget... janë jan, jan, jan të... qytetit të shkojnë jo në xhepat e disa njerëzve të caktuar. Sepse sepse domethënë, ju propozoni që të mbajë poshtë 10% është ofendues. Në në koncept don kush mm. kush e mendon këtë nga tha që duan të votojnë për këtë ndoshta. Në atë këshillin bashkiakor duan se çfarë? Kjo është, mban mban erë. Nuk nuk do të thotë dikush që është i mendërorusur që pretendon se s'është, po është. Sepse kjo mban erë. Nuk mund të thua si një sekondë tani. Po, s'ka kuptim. 10%, 90% ikun, fluturon. Më mirë le try marka. Për çfarë? Jo, më, më, mirë pa, më, më mirë marka, Buk, gjithë, se vërej më më naraka. Që do të ishte 30%. Arka po të paktën shkon ai Hainthobuk ku do të ndarje, s'e. Po ai personi. Unë mendoj një. që duhet bërë me pagesë. Sepse njerëzit si i marrin makinën. Kot ka njerëz për shkakun që parkojnë për një muaj rresht në një vend atje, që s'është normale në mes qytetit. Në çdo qytet botës, këto janë me pagesë, po me sa di un, të paktën në çdo qytet botës që respekton veten, e quajnë veten qytet. Mm -hmm. Se edhe fjala qytet ka një kuptim. Apo jo polis normalisht qyteti tani çdo qytet që respekton veten i un e di që i mbled vet këto nuk e di në një qytet që është një sistem pjesa më normale s'ka kuptim do kjo është tashin nëse jep nëse jep biznes privat për shemb nëse jep biznes privat dhe ai ka tikto të drejtë që i mbled tikto këto gjëra ë aj sa kushton çmimi dhe ti themon aldhinin që di çfarë merre ti merre ti punoje ti këtë biznesin tim dhe më jep mua 10% Dhe mbajti mbajti gjithë tjerat. Do të mirë të ndjeshe për veten. Pse? Kush kush kush do ta bënte me logjikë ekonomike kush do ta bënte? Nëna që ti mirë do ndjeshe, por kjo nuk është logjikë. Okay. Po po. Okej. Logjik. Që çu jemi? Ëh, Tirana. Se nuk do dhe kundër, do nuk. Shikojmë se çdo ngjash. Po kam përshtypjen që ka një lloj se njerëzit domethënë flasin, rrjetet sociale janë kanë shpërthyer plot, se është zgjedhet ja ku janë. Kjo është është tregues shumë i mand, domethënë se kush shikon për Nuk ka mundësi, dhëtë kjetë atje një Njëse është Nuk shpjegohet në ndryshet mm -hmm. dhe dhe. Pa, pa, kjo nuk shpjegohet do të ndryshet Nuk, nuk ka ase si Këtë në paspan klubin e mëgjesit ju e mund tjep një komentin të uaj Mishdashor mund në shkruani 069 207 222 069 207 222 Brainstorm Këndon këngën maybe tani 728 minuta ju e në me klubin e mëgjesit Në klab FM në 100.4 in my hand my heaven my land my guardian angels mine and you say my dreams my head my sex my bed and that's why corona would lie but then i say maybe we could divide say my heart's my show my hymns to grow the turn of the span is fine sonjasat e 31 minuta jemi me klubin e mëjësit në klube fam 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është a hënda ata 16 shkurt, ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarku dashur. 069207022 është numri i telefonit për gjithë komunikimin. Më nëmull na shkruani në këtë numër, të mos harroni miqdashur për kuicet lojrat e gjitha të tjera që do të kemi këtu, edhe për ndonjë koment në lidhje me sa dgjoni e shihni në klubin e mëjësit. Ndërkohë, um, unë do të fillojm pak edhe me lojën. Miqdashur kemi lojën prit prit e... lojë. Kjo është një mënyrë për të situash për të bërë një tretje të lajmeve mm -hmm. Tretje Sa të vëmendje Sa <laughs> si të vëmendje Sa të vëmendje Sa të vëmendje Sa të vëmendje Sa të vëmendje Po um, Po Ka të, të bërë me vëmendje Po Po edhe për të i risjel si disa nga lajmet në, në vëmendje Në vëmendje Dekord Okej okay? Të njën Okay, mir, uh, kjo ka qenë ndeshja më me shumë gola në kampionatin italianje, Serie A. E mm anfal -hmm. në kampionatin gjerman. ë uh, Dier. Ndeshja me më shumë gola në kampionatin gjerman diet. Ka pasur 9 gola uh, uh, në këtë ndeshje. Do gja. Dhe ka qenë një Super ndeshje, sepse ka dal 5 uhum. me 4. Mhm. Mesirafjana. Për cilat janë skuadrat? Po, cilat janë skuadrat? Cila është ndeshja? Ka qenë në Bundesliga. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Çka ka? Çka ka? Jam shumë kurioz, jam. Ah, jam shumë kurioz. Vazdon na, vazdon rivalia? Vazdon rivalia. Vazdon rivalia, ok. <laughs> A, po më m'm thon Dallatini që Keita Upton ka tani më një rivale. Mhm. Si quhet kjo? Rivalia Kate Uptonit. Kate Upton duhet ta dini një nga supermodelet e njohura. E vërtet. Që quhet? Si quhet për prerët e saj fizike? Rose Bertram. Bertram. Bertram. Është po. <laughs> vetëm 19 vjeç. Po kjo nga Rose tjere, Bertram. Amerikana. Kjo tani është ja kemi gjetur akoma për Jardineri, por shumë shpejt do ta zbulojmë. <laughs> kjo është Rivalia e Kate Uptonit, po? Mhm. <laughs> ja së <se> bashku. <përshojim. laughs> Kjo është nëzirë Google-i Për Roze Bertram Kjo është? Po, kjo ka qërërisështë Këtu i ka të shtrira Kjo këtu? Mm -hmm. Po qërë, qërë, qërë bënë kjo? Po qërë modelon? Kjo modeli është për këta Sport Illustrated Sport Illustrated mm -hmm. Swimsuit issue mm -hmm. okay. Mirë, dhe më dhe në Ti thua që ka, ka të arënë për më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Njëta shë bëhjë fuz pak në botën e altinit <gjë> Me modelin e re Rose Bertram Rose Bertram E cila uh, i ka shkaktuar shumë terror nga sa duket <gjë> uh, E ka futur në botën e cudirave Kate Uptonit mm. Kate Uptonit Shtu, oke, okay, mirë Falem dirit Wow Shkrueni këtë emrë, juve, juve që jeni në makina Ndallit tani, nëzirni Telefonet inteligent Siguroni dhe ndallin Ndallin makinat Ndjini telefonet inteligent dhe kërkonin në Google për Rose Bertram Po? Po Po, që më qëse juajt e ti plot Që të njës dina në partë Po, thënë Mirë, disa nga këta imaqet, unë mund edhe të ti ruaj, alë t'inqofse do Po, pati Së në që se ka ruajtur të vexet I ka ma për të kompjuteritin I ka, i ka ti. Kto Kusikur... ka që kam unë apo ka ti? I ka, mos ka i kam ka më të mirë ai. Siguri që ka ti ti. Okej. Mirë. Le të, <laughs> okay. të shojmë se çfarë ndodh. Njëri ndoda do ta mbaj për ty që ta kesh uh, herë pas herë. Ta her. kesh në çdo rast, shu. kur të ndihesh kur ndihesh uh, kur ndihesh keq ose kur ndihesh. Kur, në kur, në kur në grindemi një herë me Altinë do ta nxjernim ato kso. Edhe i them shikoj ndoja. Okej, okay, mirë, okej. Okay. Faleminderit për këtë. Kur kthhemi mi të dalojmë të kemi mbas muzikës, do të kemi anagramën për ditën e sotme. Duke do të ndaj një her pyeta në prit pritse e di në lojën tonë nga Lajment sportive që në fillim më që ishte Pran Ediela, e cila ishte ndeshja që pati më shumë golën kampionatin në Gjerman në Bundesliga 0692070222 mbaron 5 Tate 39 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në kleb FM 100.4 dhe në ekranin e kleb të vëz Dhe e mi gati për anagrama në editës sot me Anagrama Në klubin e mëgjesit Ej hey. mm -hmm. yeah, po. Të ferga A zion si e kam në regull po A rovë një gërën tu E Lë rej a kë Wow. L. Mm Hello. Mhm. Re. Ya. Yaqë. Lure yakë. Është 2 pika os aty. L. Okej. Pronto. Lure yakë, lure yakë. Mund të redush 69 po ashtu duket pak tani, no? si turqisht. <laughs> Fjalë e çuditshme. L. Re yakë. Reh. Mm. Merë fort. 0-6-9-27-12-2-2 Dërgonu mesaj dhe tuaja Paharuar dhe emrin për që më fitu es Atëherë edhe njerë L-R-E-J-A-K L-R-E-J-A-K Kjo është anagrama për këto moment të klubit të mqesit L-R-E-J-A-K mm? Asi ide nuk kam për momentit mm. Ollëta cila dhëtë jetë durata Një kontroli përp mjekësor nga spitali amerikanë Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan më është dhënë do të japin për atë që zgjidh anagramën e sotmeën kryen mësuesit Lhreja K, Lhreja K. E ja ku e keni. Um I giant apple është duke raportuar në këtë moment se apple-i mund të jetë duke dizenjuar në këtë moment ose të paktën duke menduar prodhimin në një makine. Oo, oh, bazë iPhone-ve, ku do të mësohet çfarë tjetër? ë Po, produkti tjetër inteligjent nga Apple mund të jetë një vetur. Siç siç njoftohet. Ëh uh, deri tani, kjo është kjo është një njoftim që uh, është gjetur edhe në faqet e The Wall Street Journal, me se mm -hmm. basi gazeta elitë e biznesit, por uh, datën 13 ata kanë shkruar se në Cupertino, në Kaliforni ku ndodhet edhe uh, Apple-i, disa mm -hmm. qindra punëtorë të kompanisë janë dedikuar një projekti që quhet mm -hmm. Titan ose Titani. Mhm. Mm Ky projekt ka në zemër të vetë ndërtimin e një makine inteligente, elektrike, nga të, Apple, do tjetë elektrike, inteligente, me bateri, nuk do të këtë fare motor... Nuk uh, do të dose ambientin, me përkëfjarë. Po. Do t'ishtë fantastik. dhe fantastikë. Wow. Dhe kjo përforcojtë dhe nga fakti që Mark Newson është një dizenator i talentuar i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të është bashkuar me kompanin Apple vitin e kaluar dhe ai në të kaluarën ka dizenjuar shpesh është marrë dizenj makinas pra ky Mark Newson që ata kanë marrë është specialist i kësaj pune. Dhe ky është një nga produktet që ai ka ndër, por mund të jetë mund të jetë shumë shpejt, pra në nesh një makinë Apple. Bravo. Cë po mëndojmë për këtë Alexander, për shkakun? Nëse këtu në Shqipëri kanë hyrë produktet Apple, iPhone-ët njerëzit vdesin mm. po. Ma di ka dalet dhe, dale dhe iPhone-i më i shtrejnë në gjithë botën, iPhone 6-e që është me R dhe me diamant dhe shkote e dikute 3.50 dhe një milion dolar. E, prapë, këto janë bladhiqe, me di mimë, se, janë... se aji punon egzaksish një sojë si një iPhone normal, një, një, një, një, një iPhone parë, po. Një iPhone parë, po, vetë si pa mjës jashme, për mësën, yeah. po, ka njërës që i duan dhe një të gjëra. Se shë të fare më synë, fare të ka të të mjatë. Kam një iPhone me art dhe diamante, asmë shkon mendjas. Çakmak i art, kështu gjëra asu bananë. Më i natës. Po, e ke parësi? Ti natosin. Cën dhesh kish? Së cilim. Shumë. Së randë style, sepse tu dam mundësi aty tani edhe se si cilim. Se po ta bënin dhuratë, po thënë, jo, nuk e dua. Atje edhe një lloj dëshëdë merri madje edhe do na tregojë never, si çka kam. Nuk pesë. Se jo e? Nuk pesë. Ka jena hoy. Ka qëndi një bërselet e famëshme më jëmë Nga ta shqiptarët që shkuan në një delegacion të huaj Po, merrin në... Bërselet është, po, ideja është që, që këto takëmet ishtin ta arta Dhe shkojnë këta zyrtarët shqiptarë Te takëmet ta arta dhe njëri i thot tjetëri thot e i Mush i gjepët lale Mush i gjepët se që i kam flori, ti mori me vete E, filloj e i direkte Mori këj Në mënden këtjetër, këtë i pra që e dhak shimëm që të mësh i gjebat mm -hmm. Bas i e panqë që këtë kësh e futur Pirunin dhe Lugët në gjemin e pantalonave On grit thani, Një rrasa i gotë, da sa do bëj tha për juve thani, loj shpecije tani Po ti marrë këta Lugën dhe Pirunin tha, dhe dhe difuze të Gjebi Majt E ta Edhe shikojnë i thani, i kemi të Gjebi Majt E <laughs> një <I> të tjetit E <laughs> këshu i morit të me, në këshu dollja i nga <laughs> Yeah, Njëllin nice. mm -hmm. një situatë Për pra, po për po këtumë, një ashtë zhvyti Shokut Këtë me pas pak në krybin e mëqesit Me më shumë, ishtë ashtë u kujdoj Anagrama për uh, këtë orë të krybin e mëqesit është Lëreakë doon staat e 51 minuta. Por është e hëna e zhgënjimit madh nga 50 hit edhe great, më shumë është keni ardhur kritikës. Në të hënën e zhgënjimit të madh, kritikët dhe kritiket, me tënd drejtën, ë, të cilët janë janë demoralizuar në këtë moment. Dhe i çekan të gjitha vajza. Tanë çfar çfarë pothuajse, e cila është, cila është Shelby, kanë filmin të paktën ka sjellë të ardhurë për vetëm këtë fundjavë mbi 90 milionë dollar në Amerikë dhe 100 88 milionë në 158 vende të ndryshme të botës, krahasuar mm -hmm. një rekord për sa i përket të ardhurave në momentin e daljes filmit. Por kritikat kanë qenë uh, uh, jashtëgënyer, e thon Shnip, jashtëgënyer sepse uh, kanë pritur dhe kanë menduar që uh, filmi do të ishte më hot, por në të vërtetë ka dash. Ka qenë më ndot. Uh. <laughs> Okej, okay, mirë, uh, domethënë pritej më shumë seksës ideja se çfarë po thuhet këtu. Ta, po, edhe më shumë e bukur, dhe, jo, pa. a i qërë racional pa, të pak Ishe shumë racional, që mm -hmm. a duhe, më po, po, po. Duhe e emocional, dhe së të ta racional Dhe duhe më shumë aksion, pra, në atë zhanër që kyluan në farme në një një një për, të Në i në farë më njore, pa po. prisin... Kjo për shumën kjo po, vajzët, Dakota Johnson a, ta kan, ta kan Kjo me... në asim më me nuk a i shukmishën, ose bluzën Kjo s'ka i shukmishën Përra, këshë... Shu shu ju presis bashkë. 70° pa uniformë ajo? Po, është gjatë. Dhe kjo është uniforma e grade. Shikoj si është prehur njëra për kritikeve. Po dëgjojë njëra, po më thuajivi. Vetëm fundi, sepse nuk dua tani në fillim. Më e keqja është se askush nuk dërgsin, nuk lodhet, askush nuk bën sikur po kalon kënaqësi. Ej, njëra ankohej nga çfarë shun në këto façet, që grey Tam. Rin me pantallona. Pam. Po gjithë shumë më malle. Ai ka hequr bluzën thon këto, por ai nuk jo heq pantallona. Kjo është ankesa më malle që uh, grat kanë nga nga filmi, që gre i rrin me pantallona. Christian duhet ishte me pantallon, ose duhet i humbi me të mbatur. Çfarë po thuat? Çfarë po thuat është që që këto vajza nuk janë atë që kishin shkuar për të parë. Mm. Tam. Nuk ishte në farsë mënyrë. Skena pikante, ashtu siç i kishin menduar ato të paktën. Ne nuk u pa. Qyse ja. nuk ja vlente më pak se. Shumë keq. S'merr shumë shumë shumë keq. Shum Ka dalë grej, domethënë, dhe është shitur shumë me shumë fitim, në shumë bujë, me shumë reklam, falas nga të gjithë që kanë qenë duke folur. Në fund fare, po s'ka se si të mos zgjenje ieri, se pritshmërit ishin ngritur ai shumë tani. E pra, se sa dhe, dhe, e kanë hiperbolizuar ai shumë dhe normal, nuk është kjo. Çdo bundet ai, edhe ai nicikletësh. E kupton? Një njerëz ai, si mundi të klasoj ai për shembull 3 miliard e femre Gërë anën banë botës është barë rëndë Edhe përgjëjsi e madhe për Edhe përgjëjsi e madhe, po Po kuj ishte i pa njërë? Ata kështë gjithë një aktor të pa njërë? Ishte kjo idea? Që sh, të, të mos bëni një për grej kër kër që mund të njërë? Këtë gjari, po. Këtë gjari këtë qeni pa njërë fare Po, edhe... edhe vajza Të të tjente si kë shumë? edhe vajza Edhe vajza po, po... Po te vajza nuk është se kishte mendë një njerëj, më thon drejt. <laughs> si është, si është e mundur kjo? Po, sepse se ka qenë vajzat që kanë që kanë ikur më shumë në filmin dhe ato janë përqendruar tek te djalin Christian, po, mes po, po. sa duket. Se edhe ajo aty në filmin është apo jo? Normal që po. Edhe ajo, duhet të hem personazhet e librit ashtu. Kuptova. Ana Anastasia, po? Mm. Si është kur po, kanë qenë edhe deklarata të kjo, Anastas... vajzës pastaj më brapa, domethënë që ai Jo, jo po ja, ju do të na hipë, po dia. Tu, tu përrohen. Do të thonë nuk Shumra, dua ka skena të nxehta, nuk dua që familja ta shikoj, vllai, shoqët e vajit, si ta shikojnë, si ta shikojnë si si si si si si si si si nana. Aty s'kishte asgjë. <laughs> Kjo e bëri akoma ja, më, do të thonë më tërheqës. Tipi që do kishte, bënë përpara se dilte filmi. Kjo bëri që njerëzit të qëndrojnë deri në fund. Prit tani e prit pastaj. Po. Ishte me ishte me një premtim për në fund. Mund <laughs> ta kishim bërë edhe me lotari për shkakun, le të them në, në fund filmit, të filmit, otra simi. Numri i fitues është. Është. Po. Udhëtajt janë, gidon prangat e gre po at paktën pa ti kësu është se ky komponenti tjetër mm. ky komponenti pranga ku do të më neam shikojë ato gjëra çka kishte ai çka kishen ato gjërat kishte ditar ditar këmbë pranë kishte edhe po, kollare edhe kollaria e kam padallë ku bande në dhomë ne ti sekrete blender kishte një dhomë sekrete tani jo kishte një dhomë jo sekrete më dhënë një dhomë shumë normale kështu që jo ta dhomë ajo sekrete kishte helikopterin privat përveç asaj një sekondë se helikopteri ishte Do të ishte e një filmi nga libri, nuk e di nga filmi. Po ajo është aty janë bazuar. Mm. Ma dhë kjo është e mira, që kish, kishte një dhomë sekrete, dhe, dhom sekrete dh, dhom. në shtëpinë atje, në apartamentin atje. Dhe çfarë kishte në këtë dhomë sekrete? Të gjitha gjërat që kishte. Aty ndodhte apo shonte vetëm me drejtë vegë të ndonjë? Po gjithsisht aty ndodhse. Aty ndodhen në dhomën e tyre. Prandaj ishte krijuar kjo dhomë. Ëh. Edhe kishte xhar, punto, trapano. Këto në kishtë që kishtë Lëtër së më rrida Imaginojë Si kur tishtë të kishtu Ndo më se grejtë i grejtë Qarë vekë le shumë të kishtë atje Ko, Kosit se bari Ndo mishë për, të përë Edhe ato që kishtë E kuptojnë E kuptojnë njeri që Qfar ka në të dhomë Janë gjera ose që u hithen Kriminelve si prangat Ose që rrien kafshët si, si kam ka shiku Që në zhëndë dhe pyrhja? Që farë duon kratë? <laughs> prapë e kanë padalljet çfarë duan gratë janë të ndare disa duan bëhen fshata bëjnë filma bëjnë drama e kujtosh teatro në burr të kollarisur sa ty është duan të them duan të them që kaçë vjet flitet kundra dhunës ndaj gruas gruaja nuk preket gruaja është e shëndet do të bëjnë del një film me kamzhik kur gruaja rrihet me kamzhik dhe gratë çmënden për këtë gjë duan këtë form por rastisi që kjo goca Në film di... nuk e do, jo, jo e ka grave, ka grave do 30 g, përdoj internet bot me këto grave. Të duan këto. Të dolën që, që shumica e grave. Po pra? U tërbuan pas po pra? U tërbuan mbas mbas kamxikut të zotë kryi. Me ta themin pra, tash çfarë duan ka? Fillimisht u tërbuan, pastaj u zgënyn, kështu që. Po leç u zgënyn. Po gjëra që donin më fort. Më vjen se zgënën se kishte. Po. Pse? Vetëm vetëm 50 rrahura. Gue se i tхët r Și tëpesi, ee diwiec'om Le re akër sh- mellan grami throw capacity Zonbi Hejsti në klubin e mqesit Mishtë të keni ardhur miqda shukak unisi morë në dytu transmetimit Unë jam blendit të bashkë me jeri Mirë mqes? Mqesi jeri kemi e, e tinin 8-in dhe lorin Gjithashtu këtu me ne dhe është momenit të njëtë shpallin fituesin e parë Për tit nësot me prit prit se di ishte uh, Loja e parë që në luajtëm Për ndeshën e kampionatit Bundesligës po? Me kanë thë në uh, Leverkusen Kështë Wolsburg. Bravo, bravo. Me të shpendi fiton 2 bileta për në sinema Tex. Elum shpend, bravo. 2 bileta për në sinema Plex. Mirë, shumë mirë. Kemë tani edhe zënrin miqdashur. Kujtes, është një z, i cili ngaldini e ka transformuar në mënyrë që ta bëj gati për për lojën tonë. Është ndryshuar në mënyrë që ju ta keni të vështirë për ta zbuluar. Dhe kush ia del i pari ka për të fituar një dhuratëun mm -hmm. klubin e mëngjesit i Eveltin. Kur ndërhyjnë kreta e këshirë lartë drecis pre, Pra presideri Republikës për i qërështën gjukatë në lartë maro punë shpetë Nuk është si këta buka dhe gratë këtu që mund të kënë toka për të marë Po ka 23 vjetër, na, asë kanë marë që, asë gjukatë lartë, asë më gjukatë tjetë <laughs> Wow Okej, okay, 069 207 222, 067 207 222 Se kam i të, më të, më të më e me tëndrejtën E dy gjëjme dhe njëherë të luta Ti e more dhesh? kam një ide po ken ide jeri nuk jam shume mm. e sigurt je gabuar je gabuar do <laughs> po ti se di asu se di se besoj të shkrim ndërpo ju vim dot djem të... kur ndërhyn kryetari i këshillit lartërisis pre, pra, për para presidentit të republikës britëshën gjykatën e lartë marrën punë shpret nuk është sikta burrat e grat këtu që mund kënë nmarë, po ka vjet, na, kanë tokë për të marrë po kanë 23 vjet u na s kanë marrë as gjykatën e lartë as mi gjykatën 069 2070222 Wow. Kuşte at vall. Tha mirë. Duket sikur është nga këto, nga këto. Po, nuk e kam gjetur. Me programet, programet me publik, sepse i drejtohet publikut nga sa. Po. Është një nga sa që zgjon me shumën e. Sa apo nëse sa? Ka ka paso në natë për shkak se është në një publik, është një ple. Si ka çfarë? Sa lezet ka kur i fshet shumën e një këso duke ndërtuar strukturën e kujt. Po. Ati duhet të kemo. Insektiva. Okej, mirë, kemi më i fituar sta anagramës për ditën e sotmë miqdashur. Lreja ka, ishte Lreja ka. Êshtë rëkleja. Rëkleja. Rëkleja, është Rrkolleja. Rrkolleja, Rrkolleja kujdes. Klodi 725 për numrin, fetën kontrollin plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Rrkolleja, bravo Klodi, mirë. Shkojmë tek muzika në këtë mm -hmm. moment, miqdashur, semë semento që ndo i like I can, dhe do të themi sërish me një Loj Quits këtu në Club e Femrë 100.4 mbas pak. Kjo është vetëm 2 minuta e gjysmë sikond. Shkuta 2 minuta e gjysmë. He could be a liar on our with the time but I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one night stand. Did I have your heel ball? never love you like a Më siguroj ndër ju në klubin e mëngjesit, më dashur, përshëndetje. Ora tani është 8:12 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkënjërinë natën edhe Lorin gjithashtu. Morning. Jet moving our 7:00 në orën 10:00 në valët e Club FM 900. në 104 <tës> erën në ekranin e Club Top gjithashtu. ë në një fluturim nga Los Angeles drejt orëgonit në kompanin Lascan Airlines, Lascan mm -hmm. Airlines kanë ndodhur disa që ka përstiluar se thuaç gjithata që kanë qenë në avion dhe ka detyruar avionin që të rikthehej edhe një herë ndej nga kishte ardhur, ardhur kur kishte marr pasageret është gjetur çfarë ka ndodhur çfarë ka ndodhur është që ka pasur një uh, situash një, uh, një akrep ia akrep të vogël oh. i cili ka pichur njërin prej pasagjereve Ai ai ai. Akrepi, akrepi me sa duket, thon ata, ka gjetur mënyrën sepse avioni vinte ka qenë në çantën e një turisti që vinte nga Meksika. Ai e dinte që nuk e dinte, nuk e dinte, nuk e dinte. Akrepi ishte fshehur në çantën e dikujt që u thonte nga Meksika në Los Angeles, pastaj nga Los Angeles kishte marrë këtë avion tjetër për në Oregon, kur akrepi ka dalë, ka pickuar, ka pickuar njërin atje dhe kjo ka mjaftuar pas saqë bëi një pështëllim shumë të madh. Sa ajo thot, mos unis, mos unis. Unë e di që vë vë vë vë vë vë vë. Ehm, atë ti. Un po të jam un vordë sigurisë, do të haje të kontrollojën. Gjamiga para se të nisë avioni, se ke dy rrugë përpara, ti s'do. Sapo mbi një akrep. Mendoj që do të jetë okay. Qëshë, eh, s'kan fatqësi që po akrepin, akrepin e kanë vrarë. Atë zuat dheza. Atë zuat dheza, të kanë shkënë me këmbë. Oh my god. Po, eh, nuk ka pasur problem. Kurse kurse vajza që është piksuar, ka qenë okay. Mbasë është problemi. Ka refuzuar madje të çndroi më gjatë, ka ndashur, ta mbajnë dhe sakaoj ka thënë jo, do ikim me këtë avion. Kështu që ka hipur prap në atë avion dhe ka ikur. Po. Mbas si mjekët e kanë uh, mafirikët e kanë uh, vizituar. Mm -hmm. Okej, okay. kjo është, kështu uh, që me me rrezik që kjo punë, ndonjëherë vjen ndonjëherë. Imagjino, ti je në imaginoj, i e avion. Je mirë e bukur. Po. Içet super. Del ka binancanë. Ka shëna një filmi uh, Snakes on a Plane. Po. Snakes on a Plane me Samuel L. Jackson. Nuke que parada? Ia, sou moita. É que a parher oh. deu um, pá, prap, sumto vagul, então. Isto, mas é um filme para tu mambadrome, tipo assim, o que são? Ca passar Nëse ok. Ka pasur ka pasur shumë reklam. Ka pasur prim vdekje. Çfarë po, bën ata <laughs> më shumë? Një mënyrë se si e promovonin filmin, ishte, kishë vënë një numër telefoni, e bënë këtë kur ka dalë ai filmi Snakes on the Plane që um, mm McKay -hmm. uh, Jerprin në avion. E para traileri ishte i tmershëm, kështu që ishte një avion i cili ishin mbushur. Po, është ishin mbushur me jerprin që në një moment mm. gjatë fluturimit jerprin fillojnë edhe han të tjer. Po, atë ti, domethënë se ja 300 jerprin, po. Uh, në avion Por uh, ishte një numër telefonik Që ti mund të merje mm -hmm. Dhe aty Vije numërin e telefonit të një miku tënd Tam. Dhe emrin e ti Dhe që përshma Altin Tam. Altini Dhe që bëndë ishte që aji numër telefonit I vinde një telefonat Altinit mm -hmm. Dhe zëri i Samuel L. Jacksonit Aktorit kërësor të filmit Tam. Ishte i registruar Ej hey, Altin Ej <laughs> Altin <laughs> Ka gjërë brinë kështu, so, më ndimo, e diqka ti të dohë E dhe do. altini dhe gjënë të lajës Po, po, kështu që u bë, dhe mëdhe njërë si të bëjshin pjesë lojë Sëpse vini numrat e telefonit të miqve, mm. emrat e tyre, kështu që e, e dyrtuane dhe dhe dhe bazën e atit filmit Me numrat telefonash dhe emrash, dhe pasaj atyre u vinde një telefonat nga ai që të gjëoj se si kur ishte Samuel L. Jackson, si mm. to që ishte regjistrin Kështu, mirë, okej, okay, um, ikim? Igem, Igem, do të kthyhemi sërish në kryeminë e ngjesisë, mbas pak ju përshëndesim fort, ju urojmë një ditë fantastike. Do të kemi muzikë nga I Am Oak. Ok, ja ku jemi në kryuën e mqesit edhe njësë e një minuta të gjoham nga IMO kon uh, Trees and Birds and Fire që vetë këngë Mish dashur, ta në kam një tjetër pyetje Letë bëjmë një tjetër pyetje Mish nga... Prit-prit um, se edhi Prit-prit se edhi Kujdes mm -hmm. Kujdes uh, Gati? Gati Pa jemi derit Atere, tre krerë vendor Krytar uh, komunës dhe bashkis mm -hmm. Janë uh, akuzuar nga kë institucion Se kanë mshehur pasurin Në zhvër publike Ka që një lajme cili ka ndodhur në fundjav Tre krerë vendor Janë akuzuar nga kë cili institucion Për pshehjet pasuris 06-9-27-12-2-2 Dërgonë mesaj dëtuaja Pa hëruar të shkroni dhe emrin për që në fitues Dekord Ok 0679 207 222 0679 207 222 Ma tjene se Doni mund të them se në lidi me këtë lajmë njërni nga krejrët vendorë për shumë që është akuzuar nga kjoj institucion pyte është cili institucion kryetari i bashkis në Gramsh zoti Dritan Bici është shprehur mm -hmm. është shprehur Çe jam një kafshat që nuk kapdir jem dot kollaj. Unë do thosh ja i kam plotësisht të drejtë. Shumë <laughs> të drejtë kur e she. Jam kështu shprehur vet. Po e citoj, jam një kafshat që nuk gëltitem ash kollaj. Do <laughs> të thënë, pyetja është cili është institucioni pra që që e ka akuzuar zotrin bashkë me dy bashkë me dy të tjerë. Uhum, dakor. Ja, Jan akuza që sigurisht mbeten për tu provuar. Nuk ka asgjë sigurisht, është hmm. akoma në proces kështu. Po shes për publikën për të zëni screen institucion që gjet ditë të uh, merret me me kafshatën me me këta të tre për momentin okay me kafshatën që nuk ka për diet gjesto <laughs> gjesto okay okay mirë ëm mm -hmm. um, ndërkohë yeri kam nduar një fjal bashme oltën po është një fjal kam përshtimin e bukur Ja jo dash. Ja jo dash e bukur, ok mirë. Ne jo. ja, ku e morëm një një indicie. Ja një ndihmë e vlefshme. Objekti i lojës më të dashur, titulluar Sharati, është <gjën> që të gjejmë se cilat janë fialat që Jeri dhe Olta kanë menduar së bashku, gota kanë një ujdi. <gjën> kan një marrveshje. <gjën> U ndel ti një gjithashtu, një qëllim, një Por objektiv, një motiv. Let filloj loja. Ka radio. Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Hmm. Është një fiale e shëmtuar. Tamë, një fiale. Ajo që përmban fiala. A duhet të jetë. Është një veprim. Dhe... Është një veprim? Nuk që e di pse mendoj se duhet të marr nga ja. 50 jetë e Greqisë. Jo, jo, ja, jo, është jo, shumë jo. lart. Është një veprim që që njeriu ja <laughs> bën njeriu. Po, mund ja një veprimi i shumtuar që njeriu ja bën njeriu. Mm -hmm. Dhe që shkaktohet nga kamzhiku i drejtë. <gjit> është <gjit> është një veprim që përmban dhunë fizike? Tam. Po. Po pra. Po okay. një një veprim. Po jo kamzhika, dhunë dhunë fizike, është shkaktuar nga, nga njerëzitarve. Një sekondë. Ja. Është është me goditje. Po, po me godit oh, djersh. Aha. Kujdesper, kujdesper, që me desrok, me, ja. me desh për çndrov. Fillon me f, me f, jo. Jo me f. Dhe është sikullima e, e kamzhikun. <laughs> <laughs> jo, po të kanë dhënë kohat e kamzhikun. Nuk ka lidhje me kamzhikun. Është me shë. Ja, të sh. Jo, çfarë sh sh ja. është sh-ja? Uh, Suplaka. Jo. Është po. Është, të injajme suplakën? Jo, jashtë shumë larg. Është shumë larg. Suplaka është lule po. Por është me sh, me sh gjithsesi. Jo. Po, Shkete. kjo jeri. Ja. Ja. Ja. Jeri shkakton dhimbje kur. Pa, po, mund të shkaktoj dhe më keq se dhimbja altinë. Dhe më keq, vdekje. Dhe Jack Derry. Mund të është apo? Po. Sigurisht. Fillon me P Jeri. Jo, prerje që shkakton Kamzhiku kur. Kjo fillon me G. Tani kur thua prerje, teknikisht <laughs> oh, je në rregull, po prerje Kamzhiku, të lutem. <laughs> Shikoj, okay, prerje, më ja, i afër. Me G. Jo, është fare zgjedh. Grusht, grusht. Jo, po jo. Grusht. Unë zgjidh ndimën. Si e mendon? Si doja po ja thash. Prerjet po, po jo nuk e kam xhir. Ky veprim shkaktohet kur është lagurish, teatri apo ose me një tendë me rroba. Tha, tha, tha. Mund t'ia bësh edhe një kafshë. Tha. Ne bësh dhe kafshë. Tha. Po. Shko ka kafshë. Si ndosnjë kafshë për shembull kur kur do të pezotive të grejt fantazia e vajzave ne. Ti ke ngelur të 50 jetë të grejt o altini. Për Bayram për shembull që ok, ç'bëjmë. Kasapi pra? Po pra. Ok. Çi çerfiale. Shumë shumë e dhunshme. Po tani kush na erdhi? Na në arm të ftohta që në mëngjes ju. Çfarë? Galaj me mirë dëgjuar, kështu që. Mirë, okay. Shpresoj të mos uh... thëjajse, ha? Thëjajse. U jet pra, u jet. Zero 20 70 222 069 20 70 222 për ata që duan të marrin pjesë tek loja, miq dashur. Ne shkojmë tani tek Coldplay, që është Sky Full of Stars, ora është 8:26 minuta, ajo po dëgjoni KBFM. Detani, ai, ai, ai, e dini se, dini se. Detani, ai, dini se, njeriu në klubin e mëjesisë. Çokolata e bardhë na të vërtet nuk është çokoladë, në të nuk ka përmbajtje të kakaos solide. Njëri u më me fat në bot i ka shpëtuar katër herë vdekjes së sigurt dhe ka fituar 1 milion dollar në lotari. Çumështi dhe krimi i ti tij janë nga ushimet më të rrezikshme për macet e rritura, pasi ato janë intolerante apo alergjike ndaj laktozës. Edhe duke fjetur, truri juaj është në gjendje të perceptojë nëse dikush po ju përshpërit nga afër. Taylor Wilson nga Arkansas ishte vetëm 14 vjeç kur arriti të realizojë një bashkim bërthamor dhe të ndërtoi një reaktor bërthamor. Kjo është e një hobi i ti për realizimin e të cilit investoj plot 3.000 dolar. Truri është aktiv dheri në 7 minuta pas vdekjes një personit të afert, kjo ko përdoret për i trurit për të risisur në kujtes të gjitha nxarje që e lidhin me ton. Truri një rjo të shqipërirur drejt negativitetit duke që në kështu gjithmon në kërkim të lajmeve të këshia. Në kili, ndodhe pishina më e madhe në bot, ajo është 1.030 metra i gjatë dhe mban 250 litra ujë. 23 vjeçari Gregory McCaley nga Oxford, pasi hyri armatosur me sik për të vjedhur në shtëpinë e 73 vjeçarit Frank Corti, u përball me këtë të fundit i cili e gurstoi atë duke lënë për tok. Për fatin e keq të hajdutit, 73 vjeçari kishte qenë një boksier në pension, veçkësa hajduti u dënua dhe me 4.5 vjet burg. Biznesmeni turk Mehmet Ali Gekçoglu zvoncoi gardhin e shtëpisë së tij me një akvarium 500 metra të gjatë. Biseda dhe përqafimi me maman redukton nivelin e stresit. Linjat blashko janë disa vizat të cilat i ka të gjdoj njëri në trup, por ato janë të dukshme vetëm me anë të aparaturave ultraviolet, ndërko ato bëhen të dukshme dhe në raset e disa sëmundjeve të veçanta. This is Club FM 100.4 Childish Gambino, Mr. Giordano, në klubin e mëngjesit miqtëshëm, hmm. ju përshëndesim. Ora tani është 8:35 minuta, unë jam Blendi. Unë jam Jeri, mirëmëngjes. Unë jam Altini, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altin. Unë jam Molta. Po edhe ti ora tani, mirëmëngjes. Është edhe Lori këtu me ne në një ditë të shkëlqyer plot me diell. Sot në mëngjes ne jemi gati për sheradën e kthimit. Mhm. Sherada e vajzave është aferie. Kush e ka gjetur Lori? Ka gjetur dori. Hajde, hajde djegje. Sa çfarë Qërë ju punonë mundja juve? Potale. Sot në mëgjesë Therje Shë radio e vajzave Kështë e fjalla <laughs> që gozat me nduan Ullëm bashk, me ndem jo, një fjallë Jo, nuk ullëm, jo, unë isha ullur, jerë ishtë në këmë Okej, njerë në këmë, lë ta ullur Më ndua uh, therje <laughs> Therje I jepin i tani gjeni fjallën ton 069 20 70 22 069 20 70 22 Fjallaj djemve jenit fëtuar Ta zbuloni dhe juve në radio <laughs> I pari fiton një dhurat është një fjalë e mirë? Po. Po. Okej. Okay. Niçi çhahet? Jo. Ja. Jo. Mm, është një cilësi? Jo. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh. Një ngjarje. Është jo, nuk është një ngjarje. Një koncept. Jo, jo. Veprim, veprim. Jo. Ja. Jo. Është një njerëz. Jo. Ja. Jo, ja, jo. Ja, është ja. diçka e gjallë. Jo. Ja. Jo. Ja. Mderer, as koncepta As koncepta As koncepta As Oke, mund të as send I prekë shumë Jo ta mam send Ashtë po Ashtë që ka e madhe Ashtë që prekë Ashtë në studio Po mund të prekë shumë Një studio e pas sakt Ashtë një institucion Jo, jo, jo, jo Ashtë institucion Jo, nuk është institucion Ashtë që thë altini një gje madhe Ashtë një gje madhe Por nuk është institucion Më ban njerës brënda? Jo, mund të ban njerës mbi Mbi Mbi, por Zekonisht është në ajer? Jo, nuk është në ajer. është në tokë. është në tokë. Në tokë, bravo, bravo. Nuk është në revizja, jo, sigurë që ja. Nuk mund të revizja. Nuk mund të revizja. Ka një të tjil. Vetëm një. Ka një të tjil, po. Një kë. Një kë, është e pasak. Qëtë e të minë ka shumë kë. Shumë kulme. Shumë kulme. Shumë kulme. Ja po mendoj ti. Jo, thësh kryeministria që kish. Jo, më zonjë, nuk është një institucion, thash. Ti je sipër kësaj ojta. Jo, kryeministri mund të hysh edhe brenda. Po, sipër kryeministrisë. Mund të hyjë sipër, por është jasia që Mund të jesh i vdekur. Kryeministri. Kryeministri, në kryeministri mund edhe të futesh. Po, po, por tek ajo nuk futesh. Tek ajo nuk futesh, sepse ka derë që do të futesh. Sa vetëm i hipën. Kësaj vetëm ja hipën sipër, po. Mund të. Bëj jo, jo, kujdes. Jo, kujdes Oke, okay, gjithashtu duhet ju ndihmojmë. Duhet ju ndihmojmë. Atëherë, duhet të ndihmojmë. Ehm, këndon do vetë, do ndodhet, ndodhet uh, në tok, uh, por gjithmonë pran ujit. Jo. <laughs> <laughs> gjithmon pran ujit. Kujdes vezë. Shë është e pasaktë. Jo, jo. Le të shkësi. Kujdes, gjithmonë pran ujit. Gjithmonë pran ujit. Donnën ujë. Vë, vë. Vë e pasaktë. Jo, jo. Nuk është bark. Nuk është bark. Nuk është një dhe vizja, nuk lë vizja, është një gje e madhe A, Një gje e madhe e pa, një një më, më, e pa lë vizja, që të mund të hiper siper Mund të hiper siper saj Po, mund të hiper siper saj, por është pra nujt Nuk lë vizja Nuk lë vizja Ha me ojta Ha me goza, pra nujt po, po është madhe e madhe Nuk ka therje e këtu po. Jo nuk është po, jo. Jo nuk është fort. Këto s'goca. Kanë Tiranë, kanë Tiranë, kanë Tiranë, themi se do të vinë kanije. Kanë Tiranë. Atë ka një, po. Glutam na vin kish e rrugës Elbasan. Jo shoqë. Është dhe është për liçenit? Një etil? Është për licenit, bravo. D. Verbal. Është me dobra, është për licenit, dashën e rrezik. Ai jo, jo, jo. E gjete se çfarë është? Po e gjete. Okej, i gjem madhe. U ku na vjen madhe. Si, lajme lajme po i shikoj lajmet, po i shikoj lajmet. Mirë, është një D, është pranë të... liçenit, po thonë mm. un ta. do, unë i thash pran ujit gjithmonë. Jack Savareddi do të vijë tani me këngën e vet Home në klubin e Manchester të James Basko, 889 minuta ka ora në këtë çaste. A mund ta dëgjojmë në një moment shpejtësi edhe zërin e përgjumur? Është një zëmë i zgdashur i cili ju ka lënë të gjithëve pa mend. Dëgjoj pak. Kujdes. Kujdes. Në ndërhymë Kë, kërtaj që i lartë drecis Pra, pra presideri publikës Për i që është një gjukatë në lartë maro punë shpet Nuk është si këta bukë dhe gratë këtu që Mëndë kënë toka për të marë Po ka 23 vjetë Na, s'kanë marë që asë gjukatë lartë as Kërë zëri që kërkojmë 069 27 22 Ja, kërështë uh, Gjeku tani me Home Si që thamë Out of sight, out of mind In the <tune> darkness there's no light There you go, now I know What it means to stay and fade Don't give up I won't give in I'll give it a breath then This feeling is real Now No, mirë se kanë ardhur duke mbyllen në 43 minuta. Google, midisna jurgu Google-s do të përçuditëran këto kohë të fundit u treguan pak më parë që Apple është duke ndërtuar ose projektuar të paktën një makinë elektrike mm. e cila mund të jetë një makine të ardhmës e ofruar nga nga Apple-i, por nga anën tjetër edhe Google-i është duke përçuditëra. Google-i, jo Google-i. Google-i është duke uh, Google-i është duke duke prodhuar një deodorant dixhital. Oh, ah, sa mirë. Deodor Nand, oh, digital. Uh, po, e kam patalë, e jash zekonshme, në fakt, uh, unë nuk jam i sigur egzaksisht se qëfar, por, si që raportonë dhe New York Daily News, mm -hmm. Google-i ka një patent uh, në zhvillime siver për një produkt unik që e ka të vetin si ide, i cili do ishte, uh, mm -hmm. uh, tru, të ishte diçka që kundëston ë truerën tënde truporore. Do thotë që nëse ti je i djersitur dhe vjen erë të keqe, në ato momente ky uh, e ndjen po mm -hmm. dhe fillon dhe lëshon një fragrancë oh. për të, si thua, për të neutralizuar mm -hmm. Fragrancën që ti lëshon Qo që kur ti ku e kutin tani Në basë një palestre Në basë një gjejet të tildo me thën apo, apo lëshon në ambientin tënd Erë jo të <laughs> këndshme Kjo dështu, ta të neutralizon njajra. Po mm -hmm. që të mos të ndjesht uh, Asin që Ma dje dhe uh, shua që të dishtme Um, sepse është lidhur, thotë edhe me rrjetet sociale, mm -hmm. dhe ti mund ta dish për shembull kur njëri nga miqtë të tu është afër. Me atje mund të, të sugjeroj edhe një rrugë alternative në rast se ti je në Hamburg <laughs> dhe nuk don që të takosh. Për shembull, Olta është duke ardhur këthe, këmbrap, këmbrap. I bën gjithë këtë për ty. Është mm -hmm. interesante, nuk kishë shkuar mendje fare që Google mund të ishte duke u marr me me diçka të tillë për Ka seriozisht, do të thënë. Bravo, u çaf është domosdoshme për disa. Thuhet që uh, kjo gjëja do të ishte do të ishte diçka e vogël, do dukej një rrumbullake, uh, që duket si një si një, ose oh, po bien fjala tani, si një ventilatori i vogël. Oh. Si një ventilator, një ventilatori i vogël i cili mund kapet për shembull të ripi uh, i pantallonave apo apo diku tjetër, diku rreth mesit tënd, tam. dhe pastaj bëj çfarë duash. E rregullon kjo. E rregullon gjitha kjo. E ndjen Dhe t'i neutralizon në gjithë, gjithë erërat e mundshme dupre, për Shumë e do, përqepa O përshumë o kjo më përqep e zemë dikushi është në, në biznes Po mm. temi, që ka shumë takime në i ditë caktuar Edhe që fillon në djeshësitet Në qofë nga nervat, qofë nga tension Në qofë nga gjera dhe tjera Në ditë aljansme Dhe ka koma gjera për të bërë, për para Por nuk ka mundësin që të ndroha Ta ku dinu se qëfar Ta kësh kjo më shu që, që lëshon <gjitë> <gjitë> <gjitë> Aroma de Po, shumë interesant. Çi do të shpëtonde ti Altin? Ja, sër çere. Mos përmbahesh më. Më disha që shumë komplet i lirshëm. Ndihmon kamushimin edhe me humorin pastaj, kur je duke, ti imagjinoja, tjetër gjë është kur ti shtrangohesh, kur ti, ej, më fal. Do të bëj një fytytë. I cili, i cili ka fituar lojën ton nga lajmet. Kishim bërë një byrje në lidhje me një institucion i cili ka akuzuar tre krer lokal. Ka thë një të mirë i LDKP ja, Dhe fiton 2 bileta për në sinepet Instituti i lartë Inspektoriatin e rrëm I, i, i, i, i deklarimit të, të, deklarimi të pasurime Edhe kontroli, e kontroli, e kontroli Bravo, bravo, kontroli, bravo pasurime. I LDK Ta <laughs> Kontroli të pasurime Mirë shumir um, Ikim danit dhe këthemi bas pak në klubin e mëgjesit me të tjera Ju përshëndesim është koa për pak u mëgjesit të do këthemi me Ejo Klubi mëgjesit uh! në Klab FM edhe Klab TV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 is raining All the lights from dark And now all stop raining Everybody's gone And my joy is shattered Who can I cry to? Who can I trust with my life and my help to? Who can I give love to, my need to? Who? Oh. Tell me who can I turn to? Who can I cry to? Who can I trust with my life and my help to? Who can I hear love to? life my life is on hold my love for you won't change i've pushed you away though i still need you close and my joy is shattered craving for love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 Mirëmëngjes, ju uh, namëngjesit miq dashur. Ju përshëndesim uh, që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Un jam Blendi këtu, bashkë me Jerin. Mirëmëngjes, mirë Jeri, mirë mjës uh, mjës lëdin, me Altinin. Good morning. Dhe me Alton. Kalimera. E Lorin. Gjithashtu, atëherë do të bëjmë më uh, llojën uh, sa e njëojm kolegun, sa njëojm oh, kolegen Tanin, kolegun mm e -hmm. mëngjesit. Atëherë un voj përzihej këto. Mhm. Mm Nuk i dim se si do dalin. Le si të dalin si të dalin. Ne ti bjerr, kuj si ti bjerr, bjer, vetësti me. Must më bjerr. Must më bjerr. Oh, po, bukur. Falem nderit. Fatën tim sigurisht do e hapë shtiblenti. Mos u lodhni. Oh yeah. yeah. Oh, oh, jiri. No, oh yeah. Oh yeah. Ma no ieri. Ja kusht e fat i voltë. I bardh, i bardh. <laughs> I bardh, i bardh. Na. Edh do bër të bashëmban blendi të letrën, po han. E ka bërë. Na, bravo. Hah. Okej. Miron po largohem pra. Mirë mëgjesi që të gjithë dhe mirë mëgjesi nga ne në krybin e mëgjesit mjë, Gati më loj Atere, atere Atere Jeri largohet nga loja nësepësa saj era fati Që të bjerë viktime lojës tonë Mishdashur loja është sa e njohim jerin Në këto momente Sa e njohim jerin Ja ku është edhe Olta Që bëhet gati për të luajtur pa, me një lapustil në dorë si. Ka edhe Altini Maltin gati dhe tre letrat e tij? Vetëm i si la pusil uh, dua. Ë, urdhro. Merkta. Hop. Na rregu. Atëherë, pyetja e parë për Jerin do të jetë kjo. Juve mund të përgjigjeni në 069 20 70 222, 22, 069 20 70 222. Duhet të përgjigjeni ashtu si mendoni se Jeri do të përgjigjet kur këtë pyetje t'ia bëjmë asaj. Atëherë pyetja e parë për Jerin është kjo. Mm -hmm. Jeri, a do të zgjidhje që tani e mbrrapa? Tani e mbrrapa të hash vetëm salam. Vetëm sallam. Po. Ushimi vetëm? Ëh, mm -hmm. që mund të mbaj frymën gjatë ujë, po pa, sigurisht, sigurisht sallam dhe ujë. Po, pi ujë se. Ah, po, ah, po, patate të skuqura. Apo patate të skuqme, pra, kujdes. Sallam apo patate të skuqura si dieta? Në fakt do të thënë nga sallami dhe patatet. Patatet janë ato që nuk ka për dietën. Në fakt duhet të thënë që patati është edhe bukë edhe gjel, altin. Po ja skuqur, ne vazhdoni si doni. Okej, okay, vazhdon. Si mendoni që do të përgjigjë tjerë? Kjo është puna. Jeri i që ha sallam tani e der në fund të jetës, apo Jeri që ham patatet skuqura tani e der në fund të jetës. Okej. Okay. Okej? Okay? Okej. Vazhdaj. Shumë mirë. Pyetja e dytë, pyetja e dytë për Jerin është kjo. Jeri do të zgjidhje që për një vit të kaloje 52 fundjava tek dentisti. U, të keq. Oops. 52 fundjava, thash çka viti? Aha. Një vit rresht pra, çdo të shtunë dhe çdo të diel. Mhm. Njeri me dentistin. 50 ditë fundjavë pra. Ku do të shkoj? Heqë, dhënia protezave. Ah po, të mos lash dhëmbët fare për një vit. Ngjëran që çdo fundjavë te dentisti, por sigurisht ke një furçë dhe një edhe duhet ta ndrosh rreth 4 herë në vit furçën. Mm, çdo tremujë dhe komandohet. Apo, në të kundërt, nëse nuk do të shkosh tek dentisti çdo fundjavë, je një vit pa larë dhëmbët fare. Po, po. Pa larë dhëmbët fare. Okej. Okay? Pyetja e tretë dhe e fundit për Jeri. Jeri. Ku dë? Ne kemi marrë ë do të zgjidhje. Dilema vërtet është, një romanç të zjartë me Zotin Enobozdo. Oh my god. Nga bashkia aty ka përmbajtje në zgjend kryetar, në kryetari i bashkisë. Po, Ai po? konsiste edhe ish profesorin. Po, apo apo një romanç të ziart me ministren Ambrosides. Mimikode. Mimikode, oh baba, oh. Sigurisht çdo zgjendi. Uh, Jeri. Enobozdo vo Mimikode, kush do të ishte një romanse ziart? Tanjeri. Sigurisht hipotetike, po, tash çast ndodh këtë jetë. Tanë Goya's delgje. Po. Nga Goya's delgje thotë. Uh, Uh, Ora ndërkohë që zien gjuhën e erit nga goja as del gjë. Vetëm um, thua um, del nga goja. Po pra, okay? Nga goja siën gjë thuhet? Zien gjë nga fjala, ku donse të thon nga goja as del gjë. Po po po. Po pra. <laughs> nga fjala as del gjë. Okej, okay, mirë, nuk vjen gjë. Nuk del gjë. Nuk vjen gjë. Okej, okay, mirë, thonëm pyetje. Përditja e parë është tani mbrapa jerit. Haj vetëm sallama, po vetëm patate të skuqura. Do të zgjendi që të ketë uh, një vit ku çdo fundjavë kalon tek dentisti, apo një vit pa lar dhëmbët dhe në fund fare një romanç të zjat me zotin Enobozdo apo me zonjën Mimi Kovelli. Ok, dhe këtu embyullim Embyullim, po Shkëm të këmuzika tani është Michael Jackson në bashkë me Justin Timberlake Kjo qëhet Love Never Felt So Good Në klubin MGS-it Në klubin FM në 100.4 Janë tjeshtë hipotetike 069 207 222 069 207 222 Let me see you move it forward Okej, mishë se keni ardhur në klubin e mëgjesit, mishë dashur, ishte paramor bashkë me Joey Williams Kjo që e hate to see your heart break Break, yej, yej Okej Të një ka ardhur momenti <laughs> Shumë pritur, pritur një një. Momentin e shumë pritur, po, po, po, po. Gati? Mm. Mm. Ate, mm. E, gati, e diqo parës e të fillajmë momentin e shumë pritur Më lejoj që të hedhim një kujtës meseri në klubin e mëgjesit Sot mishë dashur me temën shumë popullore të birës Pepert. Një quiz me seri për birrën, e cila e cila është ka emra të ndryshëm në gjuhë të ndryshme. Ne visim, pra, gjuhë të ndryshme, dhe si i thon birrës në, në gjuhë të ndryshme. ndryshme. Si okay. thuhet një birrë, lutem? Unë do ta them këtë në fillim fare në këtë gjuhë. Cerveza. Por favor. 069 20 70 222. Fillon e lehtë. Papa. Eh, uh, hola. Me cervesa, mm. por favor. Por, e shëndozot uh, bir, të lutem. Mm -hmm. Bir, të lutem. <laughs> dhe pastaj do ta them dhe në gjut të tjerë. Cila është kërë gjupra e para 067, 27, 22, shumë e letë, servesa, por favor Tani hymë të kë jeri mm -hmm. Loja jeri, një qdashur mm -hmm. Janë për tre pyetje për jerin mm -hmm. uh, Cilave pyetje u janë përgjigjur Altini dhe Olta Altini dhe Olta kanë dhën ato përgjigje që shpresojnë Se do tja vetë jeri mm -hmm. Tani që ne balafashonëm ja i që ka tre përgjigje të sakta Edhe ndërjuve që nga këni shkrua itur në 069 272 Do të bëtë fitu e si i një thuran të pjete e parë për të jiri është Do të gjithi që tani e mbrapa Djeta jonte të përbëhej Pra gjithë shka që di do të hasht Tjetë salam Apo patatet skushura Kujtesi Vetëm patatet skushura, patate skushura Apo vetëm salam <laughs> Vetëm patatet skushura E sigur Shumë e sigur Shumë të domë Shumë të dëmë taj Ka pra, protein njiri pra, në salam të po pra, do tjetë jiri... shme Si një malë të jeri Do të vdeshtës jeri Do të vdeshtës më shpekët në patatët Ma të jote jeri Qërë të të gjithë të mendonë? Normal që salamin Salamin, bërra Përënda pëtëm përgjit Përënda përgjit Në mendosin të në shqysh Oke A ruam të fakt Në të shikojmë se të shfarë ka thënë E manipulojmë Batate dë dollë ta Bravo Bravo <laughs> <laughs> <laughs> Salam plus oi. Ja, ja, din, din ke shnuk, nuk është sallam. Mund ta ulësh sallamin, është pasaj. Është pasaj. Okej. Dakor. Dakor. Atë pyetja e dytë. Njëherë, pyetja e dytë. Unë thashë do i kishe thjesht këtë maltin. Po, nuk e mendoj. Po të ishin patate të zjera ndryshon. Doskajo. Ja, Këto patate mere, të skuqura janë shumë mira edhe se të zvogësmojnë shpejt nga kolesteroli. Aj aj aj aj. <laughs> palestrë aldim palestër. Okej, okay, okej, okay, gati? Gati. Gati, jeni palestër. <laughs> uh, do të zgjidhni që për një vit rresht, çdo fundjavë, çdo shtunë të diel, ta kalojë tek dentisti <laughs> oh, po, po. me punime. Hmm? Po bën za punimet. Ai keqi kam dhëmbë. <laughs> Skule, <me. laughs> kjo është kjo është një hipotetike deri. Apo që për një vit rresht të mos kishe Pas të dhëmbështë, të mos laje dhëmbët asë një herë. Me pas të, për mund për një jo, herë. Dhe me dhëmë, të mos laje dhëmbët, një vitë, se kështu e kemi bërë pivët e temë, së mund të ndrështë e hmm. tani. Pra, një vitë ku t'i shkonë të dentisti qdo fundjavë, apo hmm. një vit me shkulje është dentistja apo vetëm me, me gulje me... me me vida me ç'a duash ti këtë gjë mbjell në dhëmbësh punime apo ajo kështu punime apo një vit hmm. Et Et. Es. Es. pa lar dhëmbët e tmerrshme është dhe pa lar dhëmbët po mundje dash mund tash mollë mund tash mollë ajo është zgjidhja jote ok po zjes këtë jo dentistin t'lutem dentistin ok është pa lar dhëmbët një vit pa lar dhëmbët thotë ieri jo ieri ok ha Bravo, bravo. Të mos dhajëm edhe Daltini, bravo. Ati. Wow, deri tani rezultati mbetet 2 me 1. Jo, bravo Daltin. Në rregull, Daltini është më në fund në tabelë me një pikë. Kujdes. Oh, Këto është e fundi i viris. Por rrezik e humbet e treta. Një romancë zjart. <laughs> po jo. Ja. Wow. Një romancë zjart. <laughs> do të zgjidhja ta kishe. Këto romancë zjart me mm. Zotin Enon Boz, do, numri i drejtari i Bashkisë Tiranë, a po? <laughs> apo ah, zëmi uh, no, <laughs> <kodeli. laughs> no. oh, Mimi Kodheli, ë ministre e mbrojtjes e Republikës së Shqipërisë. Ne merr kontat dhe merr kontat e nën patjetër që e. Edhe Mimi në Mos Po, e, e no shum okay, Adi, yeah, eno shumë king të djerë, ok, d'akor. Ate, eno bo bozë, wow, wow, <laughs> thotë, uh, ollëta, eno bozë, ka gjithu, bravo, mirë. Tre të sakta. There's Romance me mimin. Oh, oh, oh, oh, no, dratë e tu, alë tëllë. Alë tini ka lisën e dëshirave, atë. <laughs> Nuk e ka... është lisën e dëshirave të mija. Nga e ti zëtë, okej. Në regullë, mirë, kajsh pra? Kajsh. Kusht ka zjedur sakt, aol të do i kontrolloj ato mesaje. Shkem të këmuzikat tani, Nick Jonas, miqdashur me Teacher, është në Krab FM në 100.4. So let me teach you. the size again duke qenë në krye në MES-it me mjë ish dashur është 923 minuta në këtë moment, un kam kënaqësinë uh, kam këtu në studio nga Ambasada Amerikane, ajo është asistente për arsimin dhe kulturën atje Mirella Qupi, më gjësë, yes. uh, gjithashtu uh, me ne është Noemi Musaj, Noemi është vajza, uh, studentën në, ose në zënësen në vitin e dytë në gjimnazin Sami Frashri, këtu në kryë qytetë, e gjithashtu edhe djali, uh, që është Henry, Jani, Drinja, këmi shtë ka ardhur, uh, edhe ti, në zënës, a e një shok klasa, abë e një paralel? Jo, e një klasa paralel, ba, ja. ok, shumë mirë. Atere, um, Noemi, Noemi dhe Henry janë uh, dy aktorë, në këtë rast. Ata janë në zënës, se u lishti jo profesionis, për edhe aktor në një, një um, shfaqe, e cila është tani duke o shfaqur, um, dhe ka për qëllim që të prezentoj uh, vlera të qytetrimit Amerikan, që në fakt janë vlerat e njëjarive që kanë do të shekullin e kaluar në atë që quaj Lëvizia për dreta të njëriot atje. Uh, Noemi luan Rosa Parks, personaj shumë i njërë atje, edhe uh, Henry Luan, Martin Luther King Jr., uh, si situashru dhe iqsin e lëvizjes për, uh, për të drejtat e barabarta uh, në shtetë dhe bashkuarët Amerikës. Tani Mirella, unë doa të pjesë, më trego pak për këtë projekt, më trego se si se ju e të bëni qështë do vit, por uh, më trego se uh, si ju konceptua këtë vit, si ju e shqëlimi dhe ku njërzit mund të ndjekin uh, këtë histori? Absolutisht. Falem derit së parë njërë që na këtë niftuar dhe Njënjë që e mi këtu uh, prezent për të folur për këtë gjë. Uh, muaj shkurt është uh, muaj në të cilin në, në shtetë bashkurat Amerikës në Kanada dhe në Britanin e madhe festojë muaj historisë afrikano-amerikane. Uh, ka një histori që në vitet 1926 që në fillimi shte java e historisë afrikano-amerikane Dhe ishte pikërish një historian me njëri cili e inicioj këtë për të ruajtur dhe për të trashëguar vlerat e kësaj kulture dhe kësaj populate në brezat e artëshëm. Mm -hmm. Si pas të tërë ata pretendonin që Indianët e Amerikës këshin filluar i vlera, të i humbis një këto vlera, përëndaj duhet të mësonin nga kjo histori dhe të vazhdonin të ruani vlerat ta, e tërë çdo vit ata vetëm në javën e dytë të, të muajit shtort që janë dy ditëlindje të Frederick Douglass dhe të Abraham Lincolnin, caktuan pikërisht këtë javë për të bërë festimet e kësaj jave. Shkonin në universitete, në shkolla, kudo u flisnin për personalitete të mm -hmm. ndryshme. Me kalimin e viteve ajo u kthye në muaj në historisë afrikano-amerikane dhe në vitin 76, në rastin e 200 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, uh, u mor një vendim dhe presidenti uh, Ford në atë kohë pikërisht vendosi që ky të ishte muaji i historisë afrikano-amerikane. Dhe, dhe kjo është diçka që do të thënë që nga viti tipa më 76 me me zotin Ford në pa. në zyrë atje, uh, Henry Ford dhe, dhe ai vendosi pra, por uh, gjatë këtij viti vëmendja përqëndrohet në në edhe në televizion për shkakun kanale si si History Channel pa. që kushton vëmendje të veçantë historisë një përpjekje shekullore do të thënë e e, e afroamerikanëve për liri ndaj shtypjes favorimit dalia apo khenen... Domethënë, kjo lirë. është për kujtore. Eksakt, do të thon, kështu që çdo vit kjo festohet tashmë jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanadë dhe në Britaninë e Madhe, po edhe ambasadat amerikane në mbar botën organizojnë aktivitete të ndryshme me këtë temë. Madje këtë vit ka qenë veçrisht tema e historisë, kulturë, kontributi i afro mm -hmm. afrikanoamerikanëve në historinë, letërsinë, artin dhe pop muzikën pop të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çu duhet të në është Jo pak e e rëndësishme, domethënë kultura popër gjithaqoftë. Absolutisht. Po në të gjitha fushat në fakt, domethënë mm. po shikojmë ka shumë personalitete në në shekuj, domethënë që kanë kontribuar personalitete afrikano-amerikane që kanë dhënë kontributin e tyre në fusha të ndryshme. Këtë vit ne menduam, meqense gjithmonë duam të angazhojmë të rinjt në të tilla aktivitete dhe janë ata në fund fundit që duke mësuar sot do të jenë nesër drejtuesit e të ardhmes dhe do ken të kenë një impakt shumë më të madh në shoqëri. Menduan ti bëjmë ata aktor madjeve personazhe të, të, të këtij aktiviteti. Që sjë Naomi është Rosa Parks, ë no, pa. dhe Henry është Martin Luther King Jr. Po pa ndërroni pak. Ledi, si, mund pa. të them vetëm diçka don si është ideja. Ideja është që ne do të sillnim në do të në do të sillnim tek publiku dhe tek të rinjt ë vlera të artit dhe letërsisë amerikane. Domethën kemi uh, poet afrikano-amerikan dhe muzikë të kompozitorëve afrikano-amerikan. ë mm -hmm. uh, dhe pastaj më për më shumë do të flasin uh, Naomi pa, dhe, dhe, Dhe do të paraqenojmë një tragoje. Si ke kuptuar ti personazhin e Rosa Parks? A pse mund ta shpjegosh çfarë bën Rosa Parks? Çfarë bën ata të fundit? Se ti je duke luajtur nga jeta e vërtetë. Kjo nuk është një një një histori e stisur. Kjo është diçka që ka ndodhur vërtet. Historia e saj e vërtetë, ne do të themë, e vendosim pak ndryshe në skenë, por historia e saj e vërtetë është kur ajo refuzon ë ti liroi vendin një një njeriu domethënë të bardh pasi ishte uh, mbushur seksioni i ja, autobusit më domethënë më të bardh dhe mm -hmm. nuk kishte më vende të lira dhe ajo refuzon sepse kërkonte drejtën e saj sepse duhet t'i lironte pra ajo vendin. Do qëndajse qëndrimi që ajo mbajte atë që e bëri e bëri si thuaj çëmull. Çaj ndo çaj ndo drozos për për këtë kundërshtim. Roza kundëston dhe arrestohet sepse normalisht, do me thëna jo, kundërstoj që t'ilëron të vëndin një një një rjutë bardhë, për këto jo arestohet... Be t'fjallë, kjo është edhe... në Alabama në atë ko? Në Alabama, në Alabama, pa, pa ajo arrestohet megjithatë pasi del nga burgu vazhdon jetën e saj krejt normale dhe madje fiton një vend goxha të respektuar në shoqëri dhe bëhet një ndërsezaket e para, mm -hmm. të cilët pas vdekjes i, i kushtohet domethën bëhet një heroin mm -hmm. si themi. Ti e ke kuptuar ke ke mundur ta kupton se cila është domethën uh, situash qendrimi i saj, arsyeja e saj e, e, e kupton domethën, duke u bërë pjesë së kësaj jam i sigurt që gjërat fillojnë të kristalizojnë, gjëra që nuk janë pjesë historisë ton, pak e kemi për armëndin për këto, por që janë sigurisht uh, gjera të rëndësishme një solin e njën për e vëndeve më të rëndësishme në botë. Uh, Dramën, përpjekjen atyre njërzve? Shikon, këto e kemi brumë a bedu më thënë edhe kur sa do fillonim që vinim të vinim këtë shfashë, kur akoma nuk ishim filluar të amën provet. Edhe për ne që t'interpretojmë është pak e vështiri, sepse duke shenë se jo vetëm që nuk i kemi prëjetuar vetë ato, lo, ato lojnë në sht Po, edhe në Shqipëri, dhe më thënë, nuk a shënë shumë për asë një loj klase njërëzore mm. një në shtrimit tjë. Nu kemi një sëllin një një njështëmë. Po, edhe ashtu. është pak e vështirë që ta konceptosht të mamë të mamë, se si edhe ti duhet ta, ta interpreto shën mm -hmm. atë rolë. Mm -hmm. Me gjithë të të, sa më tepër edhe regizorit të shpjegonë edhe sa më tepër edhe ledzonë për, për, për shtypjet që jam bërë asë saj loj klase njërëzore, dhe m Të në veritet ajo ai lloj nën shtrimit domethënë domethënë që ti ke një shkëndijë emocionale në atë. Kjo që edhe fillon edhe për të interpretuar interpreton shumë mirë, sepse e kupton momentin. Mund të kishin më vështirë për ty ndoshta, ëh për shkak se personazhi i qit lumani është një gjigant, një kolosi i historisë të, dhe i njohur I have a dream. ëh uh, në vend shfaqjen tonë domethënë në fund shfaqes shfaqim pikërisht fjalimin e Luther Kingut, që është i famshëm I have a dream, është disi reduktuar, pasi fjalimi është shumë i gjatë, kuptohet. Dhe tre shfaqje janë në Shqip. Aunë e përziresh, është e përziresh, edhe në shqip dhe në okay, anglisht. Fjalimin Luther King e kuptohet edhe në anglisht, edhe Luther Kingu pikërisht domethënë ajo që mga, ka bërë shumë përshtypje mua, ishte pasi neve pamë një film me autorën që tha Doja Mirela që erdhi këtu në Tiranë, mm -hmm. dhe pikërisht ky film tregonte një pjesë të revolucionit ato buza veç një fillonte në Alabama që ata nuk shkonin më njerëzit me ngjyrën ato buza pikërisht për arsye diskriminimit. Dhe në një pjesë një nga këta Personazhet e filmit, domethënë aty thotë që i thot Luther Kingut që shikoj thotë se gjithë turma është gati të vendai dhunës. Domethënë neve mund të përgjigjemi thotë me, thot me dhunë. Po Luther Kingu i qëndroi, i qëndroi domethënë thotë jo, neve do bëjmë revolucion paqësor mm -hmm. dhe pikërisht për këtë siç dihet Luther Kingu ka marrë çmimin Nobel për paqen. Domethënë ishte një pacifist sigurt. Pacifis, sigur. I frymësuar edhe nga Mahatma Gandhi gjë ka qenë i frymësuar nga. Turma ishte e gatshme dhe kishte një qëllim, kishte një shkas për përdorë për dhunën dhe armët, por jo ai nuk donte dhe bi arriti qëllimin më të mirë, domethënë pasi. Ku do shfaqet mund ta shikojm. Shfaqja është nesër uh, në katedrale ortodokse në sallën e, e nëndeshme. nëndeshme po. Kështu që hyrja është nga krahu kur e përball me kishën, hyrja është krahu i në mait, në në majt. Në kraunën e majt. Është një sallë shumë e mirë atje. Shumë e mirë dhe shumë e madhe, kështu që ka mundësi që të ketë shumë pjesëmarrje. Atë në në çorrë të ndodhi. Në orën 6 pasdite. 6 pasdite. A kush mund të shkojë? A është është Ai është e hapur, sigurisht uh -huh. ne kemi bër ftesa. ë uh, Prindër shok, shoqet, djemve dhe vajzave që marrin pjesë në këtë aktivitet do të jenë patjetër, mësuesit e tyre, po sigurisht edhe të ftuar të tjerë që ne kemi uh, edhe personalitete, po edhe uh, nga kontaktet tona të fushës së kulturës, sa i mint organiz, patjetër. Do të godet. Nesër, pra, nesër kur data bie 17 shkurt, kur në orën 6 pasdite, 6 pasdite në katedraleën e Notre-Dame. Ëh, sa pjesëmarrësian, jesë, së nuk janë vetëm dy aktorë. Ne dy mund të dancinim studentonë isht. Uh, këtë desha e thoya edhe pak më parë. Në fakt ne kemi uh, në punuar me mësueset e gjuhës angleze në disa nga shkollat e Tiranës. Uh, dhe janë nga katër zonës, nga shkolla Asim Vokshi, e gjuhëve të huaja Samifrashuri që janë të dy nxënësit këtu, Petronini Luarasi, Ismail Gjermani dhe nga Arben Broci. Mm -hmm. Ndërsa në um, pjesën e muzikore janë nxënësit në e korit të vajzave të Liceut Artistik Jordan Misja qi janë rreth 30 prej tyre dhe kemi edhe një grup Tunjin, uh, sepse edhe ato kanë pjesën e tyre. Dhe mm. mos harojmë që kemi yemi përpjekur të zgjedhim dhe nga ana muzikore pikërisht uh, vlera që kanë të bëjnë me muzikën afrikano-amerikane, mm. po edhe që poezit po uh, që djemtë dhe vajzat do të recitojnë ato etyde dhe në ato inscenime, sigurisht që ato do të jenë të lidhura, të gjitha bukur, në sa edhe të ndihmës së uh, regjisorit ton Lorin Terezi. Lorini është është regjisor juaj për së relevante legjizatorë. Të dhe un prane tash legjizatorën dhe tash. Me thashe... <laughs> pak në tekst. Është është është shkëlqyeshëm. Ehm, un do t'ju uroj shumë sukses. Ne humi kë emocione. A shëna parë shqiptesh në? Jo, faktikisht kam pasur edhe disa eksperienca tjera, ndoshta jo ke aktrimin, po me skenën. Poçi prap se prap kur mendoj 630 veta të përshkon diçka. <laughs> mos uh, mos kemë rënë fare. Jan kur ti isha aty do të shikosh gjithçka do të funksionojë. Do të jetë Notet perfekt. Gjithashtu edhe ty, un të uroj shumë sukses Henri. Merla, faleminderit që je sot këtu me ne. Shumë sukses me aktivitetin. Un do të doja që të isha atje në orën 6 nesër, datë 17 te katedralja ortodokse. Hyrja është në të majtë në sallën që është poshtë atje, një sallë shumë e mirë, shumë e rehatshme dhe shumë e përshtatshme për këtë lloj pune. Mirë, suksese. Delën Selma, delni filmin, Merla, del Selma të muaj, kam përsëritur ndajojë rimerr pikërisht këtë temë edhe pikërisht këtë muaj. Kthejmë pas, klubi mëjes. When the war is won we will be sure we will be sure Wow oh, glory. glory glory oh glory glory Hey said the heavens no man no weapon fought against yes glory is destiny everyday men and men become blessings since they go against our skin become blessings the movement is a rhythm in us freedom is like religion to us justice is just the position in us justice for all just ain't specific enough once on died the spirit is revisited us true and living living in us resistance is us that's why I rose up on the bus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 woman the child even jesus got his crown in front of a crowd they march with the torch we going run with it now never look back we done gone hundreds of miles from dark roads hero to become a hero facing the leak of justice his parable was the people enemy is lethal a king became rigo saw the face of jim crow under a ball ego no one get win the war individually it take the wrist of mother elders and young people's energy welcome feel the story we call victor The coming of the Lord My eyes have seen the glory One day When the glory comes Hello, hello, hello, mirë se këni ardhur në Globile Mqesit, ju përshëndesim, ora është të një 9.37 minuta dhe Serveza, por favor, dhe me thënë birë të lutëm në Spaniq, sigurisht, kjo ishe shumë e letë Kështë e ka gjetur? Olti, parë i fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Oke, okay, mund të bëjmë kërkesën në një gjuhë tjetër? Mm -hmm. Kujdes, pra, në cilën gjuhë mishdashur, uh, do të jetësh? Oke okay. Oke Atëherë, është quiz i meserih, sot flasim për birrën, bëjmë kërkesën birr, të lutem, në gjuhë të ndryshme. Biru, ku dasai? Biru ku dasai? <laughs> 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Jo. Në cilën gjuhë sapo kërkova për një birrë? Mhm. Mm Biru ku dasai? Biru ku dasai. Okay. Biru ku dasai. Me këtë mund të mund të shkosh atje, mendoj me, që është mjaftueshëm. Birash e ushqeheshën ka mm -hmm. Elbin ka gjërat më mirë me këtë mund rrosh. Më mirë se sa jeri me patatë me të skuqura për një vit. Dame, da, Batatu, <laughs> <laughs> jeri, po ti ato do tëcionim kishë rron. Kështu që ata u kuraftë të gëpsonë jeri, sallami ishte më i mirë. Por ti altin e mua. Ja, Biru kuda saj. Biru kuda saj. Biru sallam. E thotë shkenc sa jeri. Apo bir dhe patatë. Fila shkencë, jo kenca, shkenca. Ollta, kemi fitues tjetër për zëmë? Kemi përlojën të ndë iëri Po, ollta është Luani dhe fitoh një kurs fotografie nga Art Center Tirana Bravo, Luani Po, në lidhja me zërin e personajit, e kemi gjetur? Jo Jo Nuk është Bamiër Topi Jo, nuk është Bamiër Topi Jo E tirama Jo, nuk është e tirama Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, kur ndërhyn kur tha ai Këshilli i Lartë Drejtësisë pre, pra, për para Presidentit të Republikës për çështën e gjykatës së lartë marrën punë shpejt, nuk është sikta burrat e gratë këtu që mund kanë tokë për të marrë, por kanë 23 vjet u na, kanë marrë që as gjykatë e lartë mm -hmm. as mi gjykatit. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja, do japësh një ndihmë altinim. ë uh, është uh. nga Kraju Majt Ës nga krahu me Ajtit të djathës tuaj. Ës Ajtas. Ës Ajtas. Ës Ajtas të djathës. Në të Ajtas të djathës. Ajtas. Ku tek ne jam këtu mëndanë, thjesht në fakt Ajtët ulen djathës po <laughs> tash këtu. Qëse që më le nd Ajtët ulen djathës. Ëh se se është lëmsh i vërtet. Po çon ele... se ka. Po. Fillim varëse Ajtët e djatha janë koncepte ideologjike Tani më të kapërcyera në vendin ton. Tani bëhet fjalë për qendrën. Po, është më shumë shojë ai euros apo i dollarit, por shumë apo se i majtës si të djaftës. Nice, okay, fjalë e Jon në sharade u dha, po? Ishte Diga. Ishte Diga. Diga, apo ishte Diga. Dhe bëhet fjalë për bileta për nasin e Plex. Një pallat pra që po ndërtohet pranë Digës. Po. Dhe për protestat që po ndodhin këtë ditë. Ai më se do ta bëja pyetje. Ai s'kahesh, s'kahesh, s'kahesh. S'kahesh. Nuk e kam mendje jeni, një mendje. Ishte tika pra. Jo, se kishte një protestë tjetër. Le ta themi këto. Toni, ne mund të bëjmë pyetjen, sa kaç do ndërtohet pallati? E kam e kam shekulin përpara, për shkakun që shkruan në faqen 12 13 thot për qytetarët kundër ndërtimeve tek liçeni artificial dhe ka një dy fletsh, si thotë dy faqe plot, po tek seksioni jetë. Plot janë kaç? Shekulli. Shekulli thotë që flet për për protestën e e dieshme atje. Çauresht. Dhe Elian Taninin, për shkak dalën edhe në foton në façin e parë, bespeshën shikoj këtu është një zonë që quhet Sani Dervishi që ka ëh uh, Shkruhet këtu ëm um, skenari është i tmerrshëm sepse i gjithë brezi liçenin është i projektuar për ndërtime. Liçeni po thahet qëllimisht dhe ushqimin ja kanë prerë. Domethënë uin për liçen. Po po, se po ndërtohet pallati. E imagjinoj se i gjithë bige... sigurt zvancohet liçeni me pallate. Të bëhen kështu një grup apo dashim burrë dishta, se Residenca e bërimi. Po, le të them, është një lëndë e qytetit. Gotohar. Se tani që nuk futesh për shemb, ja. po. Nuk ka se të do. Ja. Kur ka qenë herë në fundin e mes liçenit. O si. Imagjinoj, mund të <laughs> bën për shemb një plumbar në mes liçenit. Super. Mbjellin një pish, a kujdon se çfarë? Po. Ne ti mund të hyrësh, mund të vjen me gardha, mund të të kshu nga këto ndërtesa rezidenciale, e kupton? Po. Po të kesh një njerëz, po të njohësh për shemb një njerëz, mund edhe të hysh, ose të punosh atje. Po e rëndësishme është të dashojmë nga lart. Sa ka si hapet gropa ta themi drejtën. Gropa e groit. E merr më lirë metër katror. Në grop. Po pra, në grop sërsa kur ndërtohet. Është vërtet ajo. Ja. Po çka ka pamjet mrekullueshme, ka pamjet mrekullueshme. Liçeni, po. Jo, s'do ket po mos jetë matje. Popa. Po pra. Po më një dakord, atë po u tha prapë se e kam fjalën. Ka pamje, po. Nuk keç do mendosh se si dikur ka qenë. Do kesh pemë. Do shikosh dajtin. Do shikosh dajtin, shikojmë dajtin çati. Dajti duket. Atë mërshme. Ëtë mëshme të gjitha. Por vazhdon një protestë dia. Është a, e tmershme vërtet. Po. Si situata? Ëm, uh, është vetmi vend ku Tirana merr frymë dhe atë duam të zëm. S'ka gjëra as kokrën e molës. Po. E pidan skuadën shkojnë njerëzit pasaj për 14 shtator. Nëse e hiqet atë. 14 shtort. Po. Mval 14 shtort. Po më shtatori themi mbapsh njerë. Duhet ta kuptosh. Shtort. Shtortin e kisha. E kuptoja. Ka vërejë. Katër mesut. Hey, uh, biroku da sai. Japonisht. Japonisht është sakt. Bravo. Bravo wow, wow. wow, wow. Klean fiton dy bileta për nosin e Plex. Bravo, Klean. Mund ta bëjmë edhe një tjetër? Mhm. Mm Pires mi i dashur, jam duke kërkuar për një birr në gjuhë të ndryshme të botës. Mos no pikaj shumë. <laughs> Pijuching. Pijuching. 0692070222 Po tu mos ka birdi ching apo për... Jo ja, jo ja, jo ja, vetëm <laughs> <në> birdi kam gabim <laughs> Pixu ching Oke. Okay. Sa është birdi lutem? Unë e kuptova. Është uh, Pixu ching. Ky <laughs> është <laughs> 0692070222 si thuat birdi lutem. Ja kjo është kjo është fjalori elementar i planetit, në çdo në çdo kontinent. Themi më pas tani është uh, The Madden Brothers do të këndojnë We are done. Naqjave femën 104. janë tonë kriminim dhe si miqtë dashur i përshëndesim. Atëherë, ehm, um, Olta, të lutem ndihmo pak me fionën e fundit që kishim pigxuqing. They thonë. Nuk jeni në. Nuk jeni në. Është blerëta fiton dy bileta për nësin e plecës. Mirë, kjo është e fundit për juve. Ëh, uh, për këtë çfarë do të japim? Kjo do të thotë pyetja e fundit për një birrë. Po. Uh, do japim një dark tek çok? Një dark tek tech... oh, oh, çoko. Komicë yes. ka kafiana, keni një për të zier dhe birrash, nga më të mira. Mm -hmm. Por çoko ndodhet në rrugën Pëtr Botnanin, në krye qytet, në të qytetit, mish dashur në zemër të bllokut. Kështu që një darkë romantike për dy vetë tek Choko vjen tani për atë që do të thot, i pari apo e para, mm -hmm. se në cilën gjuhë jam duke porositur një birr, kur them jedno pivo. Oh. Jedno pivo. 069-27222 Një birë Jedhë në no pivo Jedhë në no pivo uh -huh. 069-27222 Bërë një dark romantike për të vetë të qoko pra Drgojnë një bërgjine në sakta të tje dhe e keni dhe të garantuar Një natë super me të dashurë në tuaj Pa shpenzuar asë gjë E të keo duhur si kur keni shpenzuar gjithçka. <shka>. Do, um, <gjithi> olta kemi fitues për zonë? Po, olta ka fituar. Kemi fitues. për zërin, është Erisa, thek thën Taoland Balla. Taoland Balla është uh, is... Sandra. Në fund, kur ndërhyn kryetari i këshillit lart drejës, para Presidentit të Republikës për çështjen gjukat në lart, marrop unë shpejt. Marok shpejt. Okej, mirë, takoj. Faleminderit. Një lule nga bota e si, luleve, po Erison. Një lule nga bota e luleve është një lule në vazo. Këshillisa do të kujdesesh për një lule të re me të ardhme. Dhe çka nevojë, po shumë dashuri. Ok, në e fitu e sidrë, kam petur në një që tjetrë, përdën, olëta jo. No, yes, no, maybe po sta, jo. Ok, jetë në pivo Në sërbisht Jo, no, jo sërbisht No mm -mm. No Jo sërbisht është në rusi, thotë Titi Jo, e pasak, Titi I am sorry, Titi Tingëlon dhe jet, pak si rusisht është mm -hmm. një që Tingëlon në si rusisht, për nuk është rusisht Jetë në pivo Jetë në pivo Hmm? Presim, presim, presim. Georgina fot gjuha ceche. Ceche. Bravo. Sekius. Sekius bravo. Dash me katrin baro numri fiton darkën tek choko. Si ka emrin kosa? Georgina. Georgina, bravo Georgina, wow. Georgina, një pivo. Ëh, një bir, është si i thon në Prag ose meq Georgina di nga un ka me një version me të gial për shembull. Ëh, versioni do do Desha një birrë ju lutem. Që është Damsi jedno pivo. Prosim. Aha, shumë zak. Këto janë gjatke. Damsi jedno pivo, prosim. Po më shkurcështa. Damsi jedno pivo. pivo. Një birrë. Jet... Damsi jedno pivo, shkurt. Shkurt. Shkurt. pivo prosim. <laughs> Ashtë, është Lu si është e lezetshëm, po. Plus që është bukur shumë atje. Ah, oh, sa mëljen atje. Aba, aba. <laughs> Je di, unë jam i për, uh, atë, pragen, pragen. Mm. e kam më sundur për atë, për Pragën. Pragën. E ikëm, ikëm. Ikëm. Ë, uh, mërho pafshim. Mjërë të gjofshim Jorëm një ditë sa më të bukur dhe të më bërë Kë do ishë nda dhe në Ta një meqin dragons që si e mbyllin mm, Nesër mm, prap, thot ojta Këtë të dojemi Këtë të dojemi, ho Shifëm, këtë të dojemi Mjërë papshim